Tak my jsme mluvili o důležitém principu samáhy tam či tam, pasati tam, pasaty. Hm? Že jedině vědomí, které je v Samádi, vidí věci tak, jak jsou. A my jsme též vysvětlili, že samády stejně tak jako moudrost vlastně probíhá na dvou úrovních. Na úrovni konvenční a na úrovni nejvyšší. Ta úroveň nejvyšší dle Mahajánového učení obzvláště je zde zdůrazňováno. Je vlastně nevysvětlitelná slovy. Vše, co můžeme vysvětlit slovy, je pravda konvenční. Právě proto, že my lpíme na slovech, my si to neuvědomujeme. Právě proto je dobré, jestliže chceme opravdu dohloubky málo mluvit. Hm? Protože eh, ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, jestliže budeme více meditovat, budeme si to více uvědomovat. Vlastně, na co lpíme, to jsou koncepty. A koncepty a realita nemusí být to samé. V učení právě yogačára, o kterém se teď nebudeme zmiňovat v detailu, toto rozlišení je vlastně základ praxe. Je vlastně vstup do poznání prázdnoty. Je známá eh, legenda o Laodze, kterou jste asi slyšeli: Laodze. Lukáš Lukášna. Trošku. Laodze neměl, nepřijímal žádné žáky. A když Zestárnul, tak měl jednoho žáka, který se o něj staral o jeho tělesné potřeby. No a s tím žákem chodil, ale vlastně dáma, jeho dáma bylo mučení. A jelikož byl pánem energii, když ráno vystoupili na vrchol hory a dívali se do údolí, tak jeho žák neměl vidělost. a promluvil, mistře, podívejte se, jak krásné červánky, jaké barvy v údolí, a z toho poslal domů. <laughs> a zůstal sám. Na to, co je nejhlubší, to se nedá vyjádřit slovy. Ale my bez slov tež se k tomu nedostaneme. Tak vlastně jsme v paradoxu, ale kdo medituje, pro tohoto paradox není. Kdo nemedituje, pro tohoto stále bude paradox, který si nemůže objasnit, pokud nemá vlastní zkušenost. A pokud nemáme vlastní zkušenost, stále, jak říká Dhammapada, počítáme krávy ve stádu druhých. A my sami žádné stádo nemáme. A darma je právě stádo <laughs> různých krav, různých druhů. A tyto krávy není nic jiného. Krávy v Indii byly, jak Lukáš může později vysvětlit, byly vlastně používány jako úkaz bohatství a jako prostředek k výměně bohatství, hm? no tak vlastně počítáme bohatství druhých a sami nic nemáme. A to, že nic nemáme, na to právě přijdeme, když nám koncepty nic nepomůžou. Proto v sanskritu je přísloví, Lukáš možná zná, hm? Pustake, jastá vidia parahaste, čatdhaam, kája, kále samagate na tadhanam, nasá vidia. To je lehký sanskrit. což znamená ta věda, která je v knižkách, a ty peníze, které jsou v kapsách druhých, když e, přijde čas, e, tak nejsou žádné peníze a nej, není žádná věda. A věda buddhismu je právě věda, jak odstranit utrpení. A jestliže nemáme přímou zkušenost, šamaty a vypasany, nevíme, jak odstranit utrpení. Pak, když přijde čas, kdy tuto vědu potřebujeme, tak co? Tak si vzpomene na pár, vzpomeneme si na pár konceptů a ty nám nepomůžou. Je to tak? Právě proto nejistější základ v studiu buddhismu je právě zkušenost samády. Jestliže je autentická, nikdy nás neopustí. Stejně tak, jestli naše realizace je autentická, nikdy nás neopustí. Ale to, co není autentické, to nás určitě opustí. A právě nás opustí tehdy, kdy to budeme nejvíc potřebovat. Právě proto je důležité, mít autentickou zkušenost samády. Mít autentickou zkušenost čistého vědomí, které transcenduje, ačkoliv jestliže jeho objekt není nejvyšší skutečnost sama, aspoň dočasně transcenduje veškerá poskornění vědomí. A tato praxe právě se nazývá v učení bodhisattvu se nazývá schopnost spontánní prezence vědomí na objektu, která se stává přirozená. A tomu se říká samády. No, aby jsme se k této schopnosti dostali, právě postupujeme na těchto devíti hm? druzích přebývání. vědomí v praxi utišení. A my jsme se zmínili o prvních dvou hm? které první dvě přebývání v samatě jsou spojené, nejsou ještě spojené se silou v dělosti. Tato síla v dělosti ještě je, nekristalizuje, ale jsou spojené se snahou, úsilím, vůlí Položit vědomí na objekt meditace, který potřebuje. A jelikož pracujeme vůli, nevyhneme se jistým s frustracím, protože když pracujeme vůli, nemáme co. O tom jsme mluvili včera, nemáme prašraddy, nemáme uvolnění a jasnost. Jestliže nemáme uvolnění a jasnost, nenacházíme naplnění v tom, co děláme. A naše mysl stále běhá někam jinam. Ač, si, ač se snažíme jakoliv silou ji dostat tam, kde ji chceme, ona nás neposlouchá. Mysl je pěkný sičák. Neposlouchá. A nebude poslouchat. Aby nás mysl poslouchala, musíme ji pochopit. Ale silou nás poslouchat nebude. Je to tak? Hm? Musíme mít vlastní zkušenost. Proto verše Damapady říkají, sunipunam jathā, Káma, nipatinam Čitam Rakéta, medhavi chitam Gutam, Sukháváham. Hm? Lukáši, pojďme <laughs> Tahle ta mysl, těžko ji vidíme. Tahle ta mysl je příliš jemná. Tahle ta mysl prostě nás neposlouchá. Proto eh, Modrý muž se vyznačuje čím? Vyznačuje se tím, že chrání svoje vědomí, protože poznal, že vědomí, které je jedině to vědomí, které je dobře chráněné, může přinést štěstí. A jaké vědomí je dobře chráněné? To vědomí, které má vdělost vědomí není dobře chráněné. To vědomí, které má bdělost, pak bude mít uvědoměnost, která mu ukáže, jak odstranit poskvrnění a jak vnímat poskvrnění jako něco, co do té mysli patří. Poskvrnění přichází právě z kontaktu s objektem, A to je třeba poznat. Jestliže je objekt příjemný, vzniká z počítku příjemnosti, vzniká lpění. Jestliže je nepříjemný, z počítku nepříjemného vzniká odpor. Jestliže není ani příjemný, ani nepříjemný, mysl se nudí nebo mysl hledá jiný objekt. Hm? A, nebo prostě se ukládá ke spánku, klesa. No a právě to, tyto počitky není nic jiného než přímé poznání nevědomosti v nás. No a e... Toto poznáme právě, jestliže praktikujeme. Jestliže nepraktikujeme, nepoznáme to. A pak považujeme lpění na tom, co je nám příjemné, jako přirozenou věc, zloba vůči tomu, co je nám nepříjemné, jako přirozenou věc a samozřejmě tím pádem též nudu a. Roztěkanost vědomí a letargii, tak též jako přirozenou věc. No a tím pádem, kam do praxe, radši ne <laughs> No a proto, jako první krok k jasnosti v praxi meditace, je překonat Ačkoliv bez úsilí a vůle to nebude možné, překonat tu nejistotu, nechuť, strachy a podobné, co máme, když meditujeme a nenacházíme v tom výsledky, které si přejeme, a pokračovat dál, protože máme víru, protože víme, že jestliže se nedostaneme k jemným objektům, nedostaneme se též k jemné mysli. A jestliže se nedostaneme k jemné mysli, nebudeme mít jemné počitky. Jestli nebudeme mít jemné počitky, stále těžko se budeme moct poblouznění vyhnout. To je zákon. To je dáma. Jestliže to pochopíme, jde síla bdělosti a síla bdělosti právě přichází ve třetím stádiu hm? bydlení vědomí v procesu utišení hm? vědomí začne opravdu mít sklon bydlet v utišení, jestliže se začne krystalizovat síla bdělosti a jak se krystalizuje síla v dělosti? Tím, že jestliže ztratíme ten objekt, který potřebujeme, aby jsme praktikovali koncentraci, okamžitě si toho budeme vědomí a navrátíme se k němu. Nebo si pomůžeme tím, že si vezmeme jiný objekt a tak dále. Navrátíme se k objektu, který nám Pomáhá utěšit vědomí. No, jestliže se to stane, tak začínáme mít sebe důvěru. Protože už jsme zažili, začínáme vlastně vlastním tělem tím, že používáme síly. ducha přítomnosti nebo vdělosti, začínáme mít vlastní zkušenost jako těch výhod, které utišení vědomí přináší. A chápeme, že tyto výhody stojí za to a že tím pádem nestojí za to, se příliš zabývat objekty, které v nás nechají vyvstávat opak utišení. No, tento stupeň přebývání v cestě k utišení se nazývá avastápajati. pajaty. To znamená, že mysl si Ulehne u objektu meditace. Jakož si mysl ulehne u objektu meditace, získává momenty jasnosti, hm? uvolnění a věci vypadají jinak. Jak už jsem říkal, sebe důvěra vzrůstá, protože se neorientujeme jen na vůli. Teach, ale orientujeme se právě na sílu vdělosti. A tu sílu vdělosti postupem času vidíme jako nutnost. Tím pádem meditace vypadá jinak. Meditace vypadá jinak v tom smyslu, že si uvědomujeme tež praxi, že bez bdělosti to nejde. A jestliže si uvědomíme, že bez bdělosti to nejde, co se stane? Náš, i když máme jiné počitky, jiné mysle, i když máme e, e, jiné druhy vnímání, mysl zůstává stále u objektu meditace. To je čtvrté, čtvrtý stupeň přebývání v cestě k utěšení. Jestliže najdeme v sobě sílu v dělosti, která nám umožní zůstat po celou dobu meditace u objektu, Znamená to, že začíná opravdu pokrok. A ten pokrok je, jako, že jsme si vědomí toho, jak se vědomí čistí. Když jsme si vědomí toho, jak se vědomí čistí, hm? pak hm, mysl od objektu meditace ne neodchází. To, že nejsme si vědomí toho, jak se mysl čistí, přizpůsobuje právě to, že odcházíme od objektu meditace. Je to tak? Hm? Meditující si tedy uvědomuje, že jedině může pokročit, když zůstane u objektu meditace. No a tím pádem vstoupí vlastně do eh, hlouběji do procesu utěšení. protože už neopouští díky tomu, že Síla v dělosti plně krystalizovala, už neopouští objekt meditace. Teď, jelikož neopouští objekt meditace, má přímou zkušenost hlubokého vědomí. Hluboké vědomí vyleze proč? Protože zůstáváme u objektu meditace. Je třeba si uvědomit, že stav samády je stav hlubokého vědomí. A v hlubokém vědomí, e, jsou e, právě kódované naše minulé zkušenosti. Hm? V hlubokém vědomí tež právě. Vlastně prožíváme podobnou, trošku podobnou situaci jako ve snu. A právě proto ve čtvrtém stupni utišení jsme překonali veškeré hrubé tendence k rozptýlení vědomí, jelikož zůstáváme u objektu meditace, ale jelikož se cítíme příjemně. Nechce se nám zkoumat objekt meditace. Lech, velice lehce dostaneme se k tomu, že na sebe se klesá. Ačkoliv se cítíme celkem příjemně, my se klesá. Jsou meditující, kteří se dostanou do tohoto stádia utišení, můžou sedět delší dobu v meditaci, hodinku dvě, ale to není ani samata, ani vypašana. Cítí se celkem dobře, ale objekt není jasný. Hm? No a myslí si, že mají nějaké dosažení nebo že jsou na dobré cestě. No ale to je vlastně jenom začátek. A nedá se ještě mluvit o žádné hlubší zkušenosti ani v Šamata, ani v Vypašnu. Právě proto, pokud síla v dělosti nebude podmětem k dozrávání síly uvědomění, tak naše meditace daleko nedojde. A uvědomování se dá, tedy severní tradici se tak dělá, buddhismu se dá schrnout jako uvědomování si tendence vědomí buď klesat anebo být rozrušen. To je samsára meditujícího. Buď vědomí klesa, letargie, nejasnost objektu a nebo zase má komplex libostí a nelibostí, přemýšlí o tom, co bylo a co bude, co by chtělo a co by nechtělo, co se mu líbí a co se mu nelíbí. Hm? No A co se stane? No, meditace jde dolů, že jo? Čili ve čtvrtém stupni cesty k utišení, jestliže nevynaložíme úsilí k překonání jak tendence k rozptilování vědomí, tak i tendence ke klesání vědomí, víš se nedostaneme. Když si to uvědomíme, tak nedopustíme to, aby objekt naší meditace nebyly jasný. Hm? A to je právě pátý stupeň damayati. Jestliže damayati znamená skrotit. Skrotit co? Skrotit tendenci vědomí buď klesat anebo k rozrušení. Hm? A to znamená tedy nic jiného než vědomně vstoupit do procesu očisty vědomí. Očista vědomí je tedy nic jiného, než stav samády. Samády je stav, včera jsme to vysvětlovali, je stav vědomí, jehož veškeré složky jsou v rovnováze. Anatyvata sankhara. Anatyvata samskara. To znamená, že ani ty složky vědomí, které napomáhají meditaci, jako je koncentrace, moudrost, správného rozlišení, jako je víra, jako je energie a jako je právě dělost, jsou v rovnováze. A kdo je drží v rovnováze, právě dělost a uvědomění. Jestliže používáme příliš energie, co se stane? Mysl je rozrušená. Jestliže má... proto energie musí být balancována. Jednobodovosti vědomí. Jinak energie se stane rozrušení. Jestliže meditujeme, máme dobrou koncentraci, Vědomí má, protože vědomí se stává hluboké, má tendenci klesat. Tak jestliže na základě bdělosti to nevyrovnáme úsilím, no tak co se stane? Vědomí bude klesat a objekt meditace se stane nejasný. Hm? Stejně tak. Původním významu moudrost znamená moudrost správného rozlišení. Jestliže máme moudrost správného rozlišení a nemáme víru, co se stane? Budeme pesimistický? Hm? No to eh, eh, většinou tak bývá. Ti, co meditují, no tak si myslí, ajajaj, aj, tenhle ten svět za nic nestojí. <laughs> To není tak, jak si přejeme. Hm? Všichni jsou hlupáci, jenom ti, co meditují, nejsou hlupáci. Já jsem macher, protože medituju. Hm? No a co se stane? Nepůjde to do Samády. Zbytečné mysli a zbytečné emoce, že jo? No, právě proto Bdělost je tady uprostřed a drží tu balanci těch součástí meditace, těch součástek, které dělají mysl utišenou. A to může dělat jedině, jestliže dá podmět k funkci uvědomění. A uvědomění je právě to, co si uvědomuje, to, co dělá vědomí, posklidněn. A to se děje na základě bdělosti. A v praxi tedy utišení, uvědomění znamená především, že jakmile se objeví tendence ke klesání vědomí, vynaložím úsilí tím, že jasně Hledám objekt meditace a dělám ho, to jsme, o tom jsme mluvili včera, Vitárka. Hm? Dělám ho jasný tím, že ho zkoumám. Jestliže neskoumám objekt meditace, neuvažuji o něm. Český slovo uvažuju nebo slovenský je od Úhana. Hm? Vitarka se vysvětluje jako Úhana. To jsou zajímavé věci, jak se to na sebe navazuje. Hledám, uvažuju o objektu meditace, ujasňuji si ho, tím pádem se stává jasný. Jestliže o něm neuvažuju, nehledám ho, jak se stane jasný? A zase na druhé straně, jestli mysl má tendenci k rozrušení, znova se zabývá libostí, nelibostí, lituje to, co udělala a hledá to, co neudělala a co by měla udělat. A pochybuje o tom, co právě dělá, jak Jí utišíme. Musíme ji přivést do Samády. A jak ji přivedeme do Samády? Že e, použijeme u Upečá znamená. Rovnost. Rovnost. rovnoměrnost. Rovnost, rovnoměrnost, ale zde to znamená letting go. Jak bychom proložili do slovenštiny? Já. Nechat jíst, ale. Nechat jíst, v pořádku, ale není máme lepší slovo na to. Pustit. Hm? Nechat to pustit. Hm? A co potřebujeme, aby jsme to nechali pustit? No, právě tu koncentraci. Hm? Čili eh, jednoduše řečeno, Jestli, že studujeme buddhismu, známe důvody probuzení. ze sedmi důvodů probuzení, s kterými jsme, bychom jsme měli být familiérní, tři jsou spojené s koncentrací, tři jsou spojené s moudrostí. Hm? Koncentrace je vždy spojená s, s Pustěním, nebo z letting go v tom smyslu, že rovnoměrnost. Rovnoměrnost znamená tež puštění. Puštění čeho? Puštění tendence lpět na tom, co je příjemné a tendence odrážet od sebe to, co je nám nepříjemné. Čili vlastně rovnoměrnost vědomí. Rovnoměrnost vědomí v tom smyslu, že vědomí se stane bezpartajní. Nevím, jaký... Já moc politiku nesleduju, ale nevím, jaký jsou strany na Slovensku. Ale bezpartajní znamená, že nemáme ani tendenci... Tam ani tendenci jinam, ale pozorujeme to. Pozoru, pozorovat věci znamená letting go. Ale my právě máme tendenci hned o věce usuzovat a představovat si, že naše úsudky jsou objektivní. Právě proto u nás tak politika vypadá. Je to tak? <laughs> No, tak tato balance na základě vdělosti a uvědomělosti právě je osnovována, když se dostaneme do šestého stupně cesty k utišení, kdy už Díky síle uvědomění jsme překonali všechny hrubé tendence vědomí klesat a všechny hrubé tendence vědomí eh, se rozpilovat. Hm? Když si se tam dostaneme, sedíme v pohodě. Hm? Doufám, že mnozí z vás už tento toto utěšení zažili a. Eh, mají vlastní zkušenost. Ve stavu utišení, ačkoliv cítíme bolest, nevěnujeme se jí. Proto můžeme sedět dlouho, dlouho, ačkoliv přicházejí různé myšlenky spojené s tím, co, jsme, co se nám v minulosti líbilo nebo nelíbilo, my se jim nevěnujeme. A ty myšlenky prostě... Jakmile se objeví, hned odejdou, ani se jim, protože stupeň uvědomění je tak vysoký, že prostě mysl už se s těmito věcmi nezabývá. A tady přichází ta moudrost. Tady přichází ta moudrost právě z, v tomto vyšším stupni utišení. Mysl už se nechce zabývat tím, co se jí líbilo, co se jí nelíbilo, a co má ráda a co nemá ráda, a co je dobrý a co není dobrý. Začíná vidět přímo, co potřebuje a co nepotřebuje, aby prohloubila ten pocit čistoty, který umožňuje utišení. Čili tím pádem ty výkyvy vědomí se stávají jemné. Jelikož výkyvy vědomí se stávají jemné, síla uvědomění na základě vdělosti dozrává. A když síla vědomí na základě vdělosti dozrává, jsme otevřeni pro hlubší a hlubší stádia utišení které už se blíží stavu samády. A jak víme, že jsme otevřeni k těmto hlubším stavům utišení, že si začínáme na základě tohoto jemného poznání utišení uvědomovat komplex, který se v jehoze jmenuje Abhoga a Anabhoga. Hm? Což též, jelikož my v naší civilizaci jsme se moc nevěnovali kontemplač... vědě kontemplativní, je to též jako mnoho výrazů jogy, těžko termín. Ale je to vlastně klíčový termín v Joze. Abhoga je. Abhoga je z sanskritského kořene buč, co znamená ohnout se. Vlastně. A co znamená zajímavý tež, nejenom ohnout se, ale tež užívat si. A tež vlastně v tom smyslu užívat si vlastně poznání. Jemné poznání. A proč tedy je to spojené s tímto kořenem eh, ohnout se. Protože eh, aby mysl, potřebujeme právě obzvláště jemnou mysli, aby jsme si toho byli vědomí, aby mysl šla k objektu, musí se ohnout. A k tomuto ohnutí buď potřebuje eh, eh, přílišné úsilí, nebo mnoho úsilí, což je Abhoga, anebo úsilí je nedostatečné, což je Anabhoga. Hm? V tomto stupni utišení si to začínáme uvědomovat, že jestliže, k, aby mysl splínula s objektem, nesmíme k pokládání mysli na objekt, na, na objekt. Používat přílišné úsilí, ale tež nesmíme používat příliš malé úsilí. Úsilí musí být rovnovážné. Hm? Jestliže úsilí nebude rovnovážné, nemůžeme překonat ty jemné výkyvy, buď ve směru klesání nebo ve směru rozrušení. Hm? Tady už se jedná spíše o rozrušení protože mysl se stává jemná. No a jestliže se, jestliže vidíme jasně hm, ty vady toho, že používáme k... k ohnutí mysli k objektu používá příliš mnoho síly nebo příliš, mnoho, příliš málo síly, jestliže to bude jasné, no, tak mysl dosáhne absolutního utišení. Vyupa šamaty. Hm? No a to je předpoklad k tomu, aby jsme mohli praktikovat jednobodovost mysli. Hm? Jestliže odstraníme tendenci přílišného úsilí ohnout mysl k objektu nebo příliš malého úsilí ohnout mysl k objektu, mysl se, dá se říci, mysl plyne sama. Když mysl plyne sama k objektu a spojí se s ním objektem, to je jednobodovost mysli. Hm? A jednobodovost mysli může pokračovat jedině tehdy, jestliže úsilí ohnout mysl k objektu a bude stále rovnoměrné. Hm? No A praxí jednobodovosti mysli Získáváme tedy schopnost samády. A samády znamená, že mysl zůstává plynule na objektu, který si zvolíme a jak dlouho si přejeme. Díky zvyku právě jednobodovosti mysl. Tento zvyk musíme kultivovat. jestliže ho nekultivujeme, nikdy ten, tu balanci vědomí nemůžeme udržet delší dobu. Nebude to možné. Čili je tež zašpiněné samády, je čisté samády a je samády, které jde výš. Samády, které jde výš, je to samády, které je spojeno s pochopením hrubosti těch faktorů, které zabraňují absolutní eh, spontánní prezenci na objektu. Hm? Eh, to znamená, jestliže jsme dosáhli prvního stupně prohloubení, uvědomíme si hrubost eh, Vitalka Vičára, jestliže druhého stupně Prohloubení, uvědomuje si hrubost slasti, jestliže třetího stupně, uvědomuje se, se hrubost štěstí. No a nakonec dosáhneme čtvrtého stupně prohloubení v jemný objekt, který je perfektní čistota mysli. To neznamená, že v nižších stupních není čistota mysli. Je čistota mysli, ale je není zbavená takzvaných apalakša. Apalakša to jsou ty vlastnosti, které tuto čistotu nedělají perfektní. A těchto vlastností je osm. První je vytárka, vyčára, což jsme přeložili jako... Rozlišování, myšlení a do toho kvíča. To Applied thought, ale tak... Applied and sustained thought. Ale to taky není ideální příklad. Reflektivní myslení. Reflexivní myslení. Tak necháme <laughs> <budout>. <laughs> slást, štěstí, pak Duševní strast, tělesnou strast. A nakonec, to jsou tedy pocity spojené, které dávají možnost libosti a nelibosti. Hm? Jestli tyto pocity neodstraníme, ta tendence k libosti a nelibosti se může objevit. Jestliže jsme odstranili, ta tendence se objevit nemůže. Hm? No a nakonec nádech, výdech. Hmm? Ve čtvrtém stupni prohloubení, pak nádech výdech prakticky necítíme. Necítíme tedy v nosních děrkách, ale můžeme ho cítit tady. Hmm. Nevím, nemám zkušenost, možná, že Budha nebo učitelé Budy ani tady ho necítili, ale na to musíme být z jiného. Těsta hm? normálně, samozřejmě, se do takového stupně pohloubení nedostaneme. Hm? Učitel Budhy dos dosáhl takového stupně utišení, že kolem jeho nohou projelo pětset Vagonu hm? kupců, z hm? s, s karavana kupců, z pětseti vagóny hm? potahama, byčima, a ani o tom nevěděl. Hm? No, tak to ještě nějaký pátek potrvá, než dostaneme tento stupeň probuzení. No ale hm? ten stupeň probuzení, tedy hm? Zde utišení, který je spojen se čtvrtým, s čtvrtou dělnou, není tak těžký. Ovšem, zde se jedná jen o dosažení perfekce, je zase jiná kapitola. Aby jsme dosáhli perfekci, musíme se věnovat v této vědě, utišení dlouhou, dlouhou dobu v samotě, což na což v dnešní době většina z nás nemá a ne ti, co na to mají, vlastně už na tomto světě možná je jich jen pár, Ale na každý pád ty osnovy hm? praxe utišení jsem vám dal, ty základní principy jsem vám dal, teď si zameditujeme trochu a pak ještě trošku vysvětlím, jak se to spojí s meditací na dech. Hm? A tím vlastně ti, co odcházejí, doufám, že jsme předložili jistý solidní základ, na kterým se pracovat Existují nějaké dotazy, aby jsme si to ujasnili? Já jsem se chtěl zpýtl, že při těch hodších podáhniach, jak jste teda že okolího boh ty vozy a to dvě vědomě utěž zavedat, že ten meditující, je v tom samady absorvovaný, do vnutra nevnímá okolí, alebo vnímá. Nevnímá. Nevnímá. Mm. Mhm. Ale, ale vnímat je... okolí není eh nemusí být překážka. Tak se myslím, že při vipassane jsou eh nemusí být překážka. Nejde to do vnutra, ale vlastně je to je vnímáním, to je pravda. Ta věda utišení je samozřejmě e, těžká e, v tom smyslu, že je... Není tak těžké ji získat, ale je těžké se stát jejím mistrem. Dneska už málo lidí se stane jejich mistrem. Ale na, na to, aby člověk dosáhl probuzení, nemusí se nutně stát mistrem této vědy. Ovšem, jestliže se chceme stát Budhou, Budha ještě předčil v utišení, ve vědě utišení svého učitele. Jak ho předčil? Když Buddha meditoval, tak byla velká bouře a vedle něho padaly stromy a on si to tež ani nevšiml. Tak silná byla jeho koncentrace. No ale tak na každý pád písmo říká, že zatímco arahat nachází slast v nirváně, bodhisattva nachází právě slast v praxi utišení. Protože bodhisattva nechce, pokud nezíská veškeré dokonalosti, nechce odejít ze samsáry. Proto jeho praktika je, ačkoliv chápe, čím dál tím jasněji stav nirvány, do nirvány nevstupuje. Tím pádem praktikuje nedualistické poznání. Nedualistické poznání v tom smyslu, že díky velkému soucitu neopouští bytosti, přesto, že chápe díky moudrosti jasně princip mirování. A tak, a to může dělat. Jedině tak, že kontempluje takovost. V takovosti všechno je čisté. Nejenom vlastní vědomí. Čisté. V tom smyslu, že čisté a nečisté, jak recitujeme v sutr, srdce v prázdnotě není. A to je ta nejvyšší čistota. Až dáme nějaký dotaz? Jasně, jsem včera, toho Neslyším jasně, musíte. Většina, A zane, z, vycházíme z jaký praxe? Šantydeva. Jo, Šantydeva, jo. A potom vlastně ty 37 37 bodů, jak si spomněli, doberačí to je vlastně ten text uh, uh, z Al-Sakyapy, či 37 praxe. Čiže to by přišlo jako no, těch těch těch věců? To je základní buddhismus, který, bez kterého buddhismus, žádný buddhismus není. Tak ty základní principy jsou stejný. Jenomže v praxi bodhisattva jsou prohloubeny právě tím konceptem prázdnoty jakožto jediné reality, jediné možné reality. Jiná realita není. Proto Nagarjuna učí, stejně tak jako Asanga, ten, kdo pro koho prázdnota má smysl, pro toho vše má smysl. Ten, pro toho, koho prázdnota nemá smysl, nic nemůže dávat smysl. Na to to a, aria deva doplňuje tím, že... <laughs> že jestliže vidíme jen jeden objekt, který není prázdný, musíme Ajo, Ipso, vidět všechny objekty jakožto neprázdný. No a všechny objekty jakožto neprázdný my vidět nemůžeme, protože všechny objekty jsou přechodnost Je to tak? A nevědomosti a nevědomosti a nevědomosti, ale samozřejmě, že tedy, když si se to uvědomuje dle roky, tak víte, že tam těch stupňů je a že ty diány například mám celkově zároveň, že něče o tom. Ty diány to jsou stupně prohloubení vědomí, když se vědomí čistí, hm? a, ale v tom základním buddhismu se vědomí čistí právě praxi šamata a objekty šamata normálně jsou koncepty. Jo? A ten základní e, pojetí vypasany je, že v alespoň, že vypasana, objekty vypasany nejsou koncepty. Teď, co je e, nového v učení. E, Takzvané Mahajány, nebo v učení, já nemám rád to slovo Mahajána, já mám rád slovo Budhajána, hm? ale já to nazývám učení Bodhisattvu. V učení Bodhisattvu právě všechny objekty meditace jsou koncepty. Protože všechno, co můžeme pochytit, to jsou koncepty. To, co je nad koncepty, to nemůžeme uchopit. A právě proto to stojí. Všechno ostatní nemůže stát. Hm? Čili eh, eh, i učení objektů vypasany, které eh, se považují v učení, žáků jako skutečné objekty. Všechny tyto objekty jsou v učení bodysatů jenom prostředky. prostředky. Prostředky k poznání prázdnoty. To je třeba si uvědomit. I pět agregátů, dvanáct základů, osmnáct elementů i nakonec Závislé vznikání jsou jen prostředky. Všechno, nic z toho, co je opravdový, se nedá chytit. A protože se to nedá právě chytit, je to opravdový. To neznamená, že my nepotřebujeme znalost, aby jsme se tam dostali. My musíme použít tež správné rozlišení, aby jsme se tam dostali. Ale to správné rozlišení je též pouze po Nedá se ho chytit. Proto zatímco základní buddhismus zdůrazňuje. Nejáství osob, buddhismus, který vysvětluje cestu bodhisattvu, tedy cestu budhoství, zdůrazňuje nejáství všech věcí. To je třeba si uvědomit.